Дерева завжди вищі за тебе, набагато вищі. Дерева казкові, велетні. І ти відчуваєш себе у парку малою дитиною, незважаючи на те, скільки тобі років. Час у парках спливає повільніше. Тільки тут почуваєшся вільною людиною, такою, у якої немає ніяких справ, окрім прогулянок парком. У дитинстві я губився в Голосіївському лісі і зовсім не хотів, щоб мене знаходили. Я роздивлявся лебедів та качок, кидав їм хліб, збирав квіти, які ми, діти, називали годинниками. Якщо крутити їхні голівки, то полюстки крутяться, наче стрілки. У мене були улюблені дерева, що мали власні імена і впізнає їх зараз. Мабуть, що ні. Якби впізнав, то заревів би слово честі, захлюпав би носом, як неврівноважене дівчинсько. В Атутінському парку не дуже пощастило з сусідами. Маю на увазі, по-перше, парламент – Сіру похмуру будівлю. Біля парламенту дуже погано ростуть квіти, я це помітив ще минулої осені. Всюди буйно квітнуть різні квіточки, а біля парламенту януть, засихають, одне слово сумують. Колись вже не пам'ятаю якого року мене занесло до Канади. Я потрапив до Оттави маленького, хоч і столичного містечка, в якому також є парламент. У будь-якому столичному місці є парламент, якщо країна взагалі дозволяє собі таку розкіш, як парламентаризм. Так от, біля їхнього канадського парламенту мешкають кицьки. Багато кицьок. Люди побудували їм хатки, щодня підгодовують. Ніхто їх звідти не виганяє. Живуть собі смугасті кицькі, оточили парламент, де кращі уми Канади вирішують долю їхньої вгодованої, точнісінько, як ті кицькі держави. І всім добре, і ніхто нікому не заважає, і жодних претензій до того – що з котячого поселення неприємно тхне, що там постійно гомонять натовпи туристів, які іноді вчиняють справжнісінький галас. А біля нашого парламенту не виживають навіть непримхливі квіти. Можу собі уявити, що сталося б із кицьками, які б вирішили там оселитися. От і маємо те, що маємо. Не пам'ятаю, хто сказав. Другий сусіда парку резиденція президента. Маріїнський палац. Творіння архітектора Рострелі. Цікаво, що я людина, далека від архітектури, відразу впізнаю творіння архітектора Растрелі за кольором практично завжди блакитний, та чудернацькими візерунками. Бароко, здається, це так і називається бароко. Я погано ставлюся до резиденції президентів взагалі та нашого президента зокрема. Мене дратують резиденції. Зрозуміло, що не так, як англійці або голуби – однак теж помітно дратують. Якась я дратівлива людина, якщо замислитися. Багато речей викликають у мене подразнення. Треба щось із цим робити». Зараз біля Маріїнського палацу я помітив жваву бабцю. Вона сиділа на ящику, скручувала пакетики з виборчих листівок і насипала туди горішки. Сиділа вона під партійною блакитною ялинкою.